Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen att lyssna. Det här programmet går i temat berättelser. Vi ska lyssna på berättelser i sånger, i dikter och jag ska läsa en novell också. Skillingtryck myntades på 1800-talet. Det var visor, berättelser som såldes i små häften som kostade en skilling som var ett mynt som kom fram i slutet på 1700-talet. Och skillingtrycken kom ofta att handla om tragiska eller hemska visor som beskrev. Eh, väldiga händelser Här kommer ett slags skillingtryck när Alva Eumenius sjunger en av Lapplisa sånger I en sal på lasarettet I en sal på Där det vita sängar står Låg en viten bröstsjuk flicka och svag med lockigt hår Allas hjärta vann den lilla Där hon låg som mild och kor Var sin sjukdom utan klagan Som ett barn med tålamod. Så en dag på läkaren frågar Som vid hennes sjuksäng stor Får jag komma hem till påsken Skall jag vara riktigt god Doktorn svarar då den lilla Nej mitt barn det får du ej, men kan hända framåt pinsten Du får komma hem igen. Pinsten kom med gröna löven, blomsterkläd var mark och äng. Men den lilla sjuka flickan ligger ständig i sin säng Så en dag hon doktorn frågar som vid hennes dödsbädd står Får jag komma hem till hösten Kära mor Doktorn svarar ej den lilla Smeker hennes ljusa hår Men med tårar I sitt öga Vänder han sitt om och går Nu så hon i graven, skilt från sjukdom och från mor. Hon är hemma hos sin Jesus, där som ingen sjukdom bor. Och här hör vi Kristina Gunnardo som sjunger Klockan i fönstret. Jag gick bara omkring Det regnade lätt och jag var trött Och jag tänkte på just tid. Då fick jag se en klocka i ett fönster Den var som en tavla så skön. Med ljuvliga rosa rosor på Och bakgrundsfärgen var gröd Jag tänkte på sommarlov Och jag tänkte på bröllop Jag tänkte på hur tiden går Och jag tänkte på en evig vår Så jag gick in och köpte den där klockan Nu hänger den i vårt hus Muminen i vardag något i tygg om lätt i sändet kan man ta. En vanlig dag, vi vanliga män i vanlig kaffe och vanligt drink. Du kunde mig ta till locka att köpa i en ovanlig klocka. Jag Ja, det Countrymusiken har ganska ofta berättelsesånger. Här är det countryparet Bosse och Anita Andersson som sjunger Vi möttes sent en natt. Som en gön Han är knä. Jag läser för dig en dikt, en berättande dikt som heter Taxiresa som kom i limpa och bakelser. Ett häftiga ord 1997. Taxiresa. En halvtimmes resa till flygplatsen. Lite allmänt prat. Och så helt plötsligt kommer en chaufförs livsöde. Slumpvis val av häst hos en bonde. Som betalning för gårdsasfaltering, slumpvis val av en vinnare, en travhäst som ger pengar till drömresan till Thailand, till mötet med en kvinna som följer med till Sverige och delar livet under fem år och sen hastigt och tragiskt dör på sjukhus, antagligen felbehandlad. Begravning med både kristen och buddhistisk ritual, bitterhet och sorg, efterforskning på sjukhuset, mörkläggning, motstånd. Framme vid flygterminalen, några fumliga ord från mig om att det kanske är bäst att gå vidare, att inte bli bitter, och så betala och säga farväl. Ett livsöde på 30 minuter under en taxiresa. Livets berättelser. Hela himlen är full av fjolor och de spelar för underligt skönt. Se hur spelmän från Gangnef och Bingsjö Slår sig i där i vår gräsert grön. Johan Petter han reser sig sakta. Han är nykter och vacker och och fiolen den gränser i solen och skell är så grann som en kom mellan träden i lummiga hagar. Svävar änglarna ut som i dans Johan Petter får tag i en ängel Och han dansar och spelar i trans Alla chaskiga lodissars långdans Till fiolernas saliga skratt Ringlar runt i det kostbara sanat och den slutar i dag eller natt. Då han spilar så strängarnas skrattar Och hans stråke gör i skyn. Han begriper alls eller fattar, Hur han lämnade fyllan i byn Hur han flyg över åkrar och gärden och höll andan i blåsvarta rum Så försvann då den villande världen Men vid pärlforten låg han där ståm Men då sprang fortarna upp så det fräste Och smaragderna blängde och brann Johan Petter han tog sig för handen. När hans judiska helvetes spann Johan Petter i himlarnas rike Han har flyttat från draven i ben Aldrig spyr i landsvägens dike Men han ler som en stjärna i skinn jag ler som en i sin och sången vi hörde efter min lilla dikt var Nils F. Nygrens sång Johan Petter Fändicks av Johan Ludvig Runeberg är en diktsamling som kom ut 1849 Första delen och diktsamlingen beskriver både verkliga och fiktiva händelser under det finska kriget mellan Sverige och Ryssland 1808 1809. Och här kommer alltså dikten Sven Duva. Sven, Duva. Sven Duvas fader var sergeant av dankad arm och grå var med år 88 ren och var i gammal då. Nu bodde på sin torva han och fick sitt bröd av den och hade kring sig nio barn och yngst bland dem sin svän. Om gubben haft förstånd han själv att dela med sig av tillräckligt åt en sådan svärm, det vet man ej utav. Dock visst han det äldre gett långt mer än billigt var. Ty för den son som sist blev född fanns knappt en smula kvar. Svenduva växte upp, likväl blev axelbred och stark, slet ont på åken som en träl och bröt upp skog och mark. Var frum och glad och villig städs långt mer än många än klok och kunde få oss att göra allt, men gjorde allt på tok. I herrans namn, du arma son, vad skall av dig väl bli? Så talte gubben många gånger allt i sitt bruderi. Då denna visa aldrig slöts, brast sonens tålamod, och Sven tog till att tänka själv så gott han det förstod. När därför sergeant Duva kom en vacker dag igen och kuttade sin gamla ton, vad skall du bli, o Sven? Sågs gubben ovan för vid svar bli helt förskräckt och flat när Sven lät upp sin breda näbb och svarte, jo, soldat. Den åldrige sergeanten log föraktligt dock till slut du slungel skulle få gevär och bli soldat vet ut. Jag mente gossen, här går allt helt avvikt med i hand, kanske det mindre konstigt är att dö för kung och land. Den gamle duva häpnade och grät helt röd en tår, och Sven han tog sin säck på rygg och gick till närmsta kor. Målfyllig var han, frisk och sund. Allt annat sågs förbi. Och utan prut blev han rekryt vid Dunkers kompani. Nu skulle Dua få sig plie och lära sig exercis. Det var en lust att se därpå. Det gick på eget vis. Korporalen skrek och skrattade och skrattade och skrek men hans rekryt förblev sig lik vid allvar som vi lek han var visst outröttelig om någonsin någon an han stampade att marken skalv och gick så svetten ran men ropdes vändning åt ett håll då slog han bom på bom tog höger om och vänster om men ständigt rakt tvärtom vär på axeln lärde han vär för fot också att skyldra fälla bajonett, allt tycktes han förstå. Men roptes skyldra fällde hans moftas bajonett. Och skreks gevär för fot flög hans på axeln lika lätt. Så blev Sven Duva skis, beryktad vitt omkring. En var befäl och manskap log åt detta underting. Men han gick trygg sin jämna gång, var tålig som förut och väntade på bättre tid och så bröt kriget ut. Nu skulle truppen bryta upp, då blev ifrågas ställt om var kundes anses klok och tagas med i fält. Han lät den prata, stod helt lugn och rädde saken så. Om jag ej får med andra gå får jag väl ensam gå. Gevär och ränsel fick han dock behålla, även han. Fick vara dräng där man höll rast, soldat där striden brann. Men slåss och passa upp gick allt med samma jämna ståt och aldrig blev han kallad rädd, blått tokig mellanåt. På återtåg var sandelstad och ryssen trängde på. Man drog sig undan steg för steg längs stranden av en å. Ett stycke fram på Herrens väg gick över ån en spång. Där stod en liten förpost nu knappt tjugo man en gång. Som den var sänd i ändamål att bota vägen blott. låg den i ro sen det var gjort. Långt skild från Hugg och Skott tog för sig i en bondgård där allt vad den kunde få och lät Svenduva Duva passa upp till han var med också. Men plötsligt blev det annat av till ut för närmsta brant i sporsträck på en lödrig häst. Kom Sandels adjutant till bryggan, Gossa ropade han för gudskull i gevär. Men man sport att en fientlig trupp vill över elven här. Och Herre talte han till den som förde folket an. Riv bron om ni det kan. Om ej så slåss till sista man. Armen är såld om fienden här slipper i vår rygg. Ni skall få hjälp. Generalen själv han ilar hit var trygg. Han flög tillbaka. Men till bron han truppen knappast ned När högt på andra strandens vall En rysk pluton sig spred Den vidgades, den tätnade, den lade andes mall Den allra första salva ren blev åtta finnas fall Det var i gott att dröja mer man sviktade än var Ännu en oska om man så blott fem kamrater kvar då lydde alla när det göd Gevär i hand reträtt! Sven Duva blott tog miste han och fällde bajonett. En mer, hans svängning till reträtt gick och besatt på sned. Till långt ifrån att dra sig bort bröt han på spongen ned. Där stod han axelbred och styv, helt lugn på gammalt vis beredd att lära vem som helst sin bästa exercis. Det dröjde heller länge ej förrän han den visa fick ty bron sågs fylld av fiender i samma ögonblick. Det rände på man efter man, men åt en var som kom gavs höger om och vänster om så att han tvärt tvärtom. Att stötta denna jätte ned var mer än arm för mått, och ständigt var hans närmsta man hans skydd mot andra skott. Dock järvare blev fienden ju mer hans hopp bedrogs. Då syntes Sandels med sin flock och såg hur duvas lågs. Bra, bra, han ropte, bra, håll ut! Min checka gosse du, släpp ingen djävul över bron, håll ut en stund ännu. Det kan man kalla en soldat, så ska en finnes slåss. Fort gossar, skynden till hans hjälp, den där har räddat oss. Till intet gjort fann fienden sitt anfall innan kort. Den ryska truppen vände om och drog sig långsamt bort. När allt var lugnt satt Sandels av och kom till stranden ned och frågade var den mannen fanns som stod på bron och stred. Man visste på Svenduva då. Han hade kämpat ut. Han hade kämpat som en man och striden den var slut. Han tycktes ha valt sig nu att vila på sin lek. Väl icke mera trygg än förr men mycket mera blek. Och Sandels böjde då sig ned och såg den fallne an. Det var en någon obekant, det var en välkänd man. Men under hjärtat där han låg var gräset färgat och rött. Hans bröst var träffat av ett skott han hade ren för blött. Den kulan visste hur den tog. Det måste erkänt bli. Så talte generalen blott, den visste mer än vi. Den lät hans panna bli i fred, hur den var klen och arm, men höll sig till vad bättre var, hans ädla, tappra barm. Och dessa ord spriddes sen i världen vitt och brett, och alla tyckte överallt att Sandels talat rätt. Ty visst var tanken, menade han, hos du var knappt till mått. Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat, det var gott. Det kom en orgel till herrans hus, med små lampetter och tända ljus. Med guldbokstever och ornament. Till bönehuset En mörkad vänt En liten orgel Som sjungit ut Att mörkets tid är för alltid slut Den sjöngit vänligt Examens Vid skolavslutning I sommartid Den sjöng om glädje Vid bröllopsfest Och vårt liv När det är som bäst Den sjöng om sorgen med dämpad röst Den sjöng om mognad Och livets höst Så har den sjungit i hundra år Den lilla orgen som for igår Från bönehuset vid en aktion Med bälgens bruken och yngligt hor en liten orgel har flyttat in med sina salver i stugan min. med bälgen hel och lampetten tänd den sjunger visam om hämnen Nilsef Nygren sjöng igen en liten orgel Jag ska läsa en liten berättelse av Anna Maria Ros en liten berättelse som finns i boken Österländska noveller som kom ut 1921 på Albert Bonniers förlag. Och den här lilla berättelsen heter Se solen går ned. Anna Maria Ros föddes 1862 i Stockholms län i finska församlingen i Stockholm och hon dog 1938 i Bombay i Indien och hon levde ganska många år sammanlagt i andra länder, delvis på grund av sin dåliga hälsa. Hon är mest känd för sina barnböcker och texter, bland annat texten i sången Blåsippan ute i backarna står. Men hon hade väldigt brett register och skrev alltså många berättelser. Och det här är en kort berättelse men trevlig och jag vill läsa den. Se solen går ned. Vidsträckt var utsikten från den stora terrassen utanför det biskopliga palatset. Hela bysans låg där nere med skimrande tak, med järvt himmelsträvande tornspiror och vita solglänsta murar. Och där bortom sågs den glittrande bosporen med sin bakgrund av blånande höjder. Men biskop Nisetas, som häftigt gick av och an på terrassen, aktade icke på det fagra skådespel som utbredde sig för hans ögon. Han talade i upprodd ton till sin sekreterare, en ung präst som med ödmjuk hållning var honom följaktig på hans rastlösa vandring. Vilket högmod hos denna fåkas! Utropade biskopen Helt visst måste han inom sig erkänna Att han har orätt Och dock förfäktar han hårdnackat Sin åsikt Och när jag bevisar honom med det tydligaste skäl Och med citat i våra lärdaste och högst värdade kyrkofäder Att saken måste uppfattas så som jag i min skrift samställt den Då blir han ironisk För att dölja sin förlägenhet du hörde själv, Evtykes, hur han svarade mig på sammankomsten idag. Vilken oförkyndhet! Men jag gav honom svar på tal. Jag i sanning är hördvördighet, svar var dräpande, skyndade sig Evtykes att infalla. Han blev ont, det märktes nog, fortfår biskopen. Nå, det gör mig ingenting. Det kan ju göra honom gott att få lära sig att till mig säger man inte ostraffat sådana saker. Biskopen stannade ett ögonblick på sin vandring. Hans blick vilade frånvarande på den tavla som skimrande bredde sig framför honom. Solen hade börjat sänka sig i väster. Alla ton och tinnar och de tusen kyrkorna och kastellen stod insvepta av ett glimmande rosigt töcken de blåa höjderna där borta hade fått en skiftning i ametistens färg och över bosporens blanka vatten göt sig en flod av eld och purpur biskopens ögon som nyss lågat av rede fick ett blidare intryck än för denna anblick av drömmande, ljuvlig aftonglans. Se, solen går ned, sa biskopen. I samma ögonblick var det som om något blickstrat fram för hans inre syn. Han såg liksom skrivna i eld över fästets strålglans några ord ur den heligaste av böcker. Låt icke solen gå ned, över er vrede. Och med en svare som om fjäll fallit från hans ögon. Han förstod att Gud är stor. Och att vi är små. Han förstod att det är synd att med bittra, hetska tankar. Skära in i den värld av frid och harmoni. Av vilken Gud var fagel ljusfylld afton ger oss en hägrande bild. Han stod en stund tyst, kämpande med sig själv. Så vände han sig hastigt till sin sekreterare. Skynda dig, min son. Ta en mulåsna och rid med hast till Maria-klostret. att få tala med Abbotten Fokas och säg honom så snart du blivit införd till honom Biskop Nicetas låter hälsa dig och säga Se solen går ned. Blott i orden behöver du säga. Eftykes lopp strax ned till stallet, tog en grå mula, sadlade den i hast, satte sig upp och red bort till mariaklostret. klostret Abbotten Fåkas satt i sin cell, förbittrad i sin håg och letade i alla handa skrifter av kyrkofäder och andra lärda män för att finna vapen mot den teologiska åsikt biskop Nisetas förfäktade. Med en misslynt min i sitt magra, skarpskurna ansikte lyfte han huvudet och en munk trädde in. Här är ett bud från biskop Nisetas, sade munken. En press som begäras strax bli för till dig, fader. Låt honom komma, sa Abbotten i kort ton och med rynkade ögonbryn. Evtykes trädde in. Biskop, ni setas, låter hälsa dig och säga dig. Se solen går ned. Förundrad vände Fåkas sin blick mot det smala lilla fönstret i cellen. Även härifrån såg man ut över blänkande vatten, över glimmande torn och ametistfärgade höjder. Och abbotten såg hur solen i drömmande ljuvlig stillhet sjönk emot horisonten. Och plötsligt stod det framför honom det ord som aposteln skrivit. Låt inte solen gå ned över er vrede. Och så som vax för elden så smälte med ens hans hjärtas hårdhet. Där tändes ett milt ljus i hans skarpa grå ögon och hans stämma göd helt blid då han sa det. Min son, jag ska redan i denna stund innan solen hunnit sjunka bakom bergen bege mig till din herre biskopen. Och han kallade till sig en av de tjänande bröderna och tillsade honom att med all hast hans vita purpurbetslade mula skulle föras fram. Och följd av en skara munkar som gick till fots begav han sig bråskande på väg till det biskopliga paradset. Men han hade inte hunnit halvvägs förrän han mötte biskop Nisetas ridande på en passgångare i spetse för en talrik flock av klärker och tjänare. Tybiskopen hade inte känt någon ro vid tanken på att han kanske inte före nattens inbrott skulle få veta om hans trätobroder ville helt förlåta och glömma. Då det nu möttes, och det var just på den öppna platsen framför Sankt Kosmas kyrka steg de båda skyndsamt av sina riddjur och hastade mot varandra och föll i varandras armar. Och ingen del av dem kunde säga något för tårarnas skull som strömmade ur deras ögon. Men allt folket som stod omkring dem på torget förundade sig högerligen, ty det var bekant för alla att dessa båda sedan lång tid legat i tvist med varandra för ett teologiskt spörsmål och att det denna samma dag vid ett sammanträde kommit till hårda och häftiga ord emellan dem. Men biskopens och abbottens följeslagare förklarade snart för folket vad som hade hänt och strax spred sig en liten löpeld. Det talet bland alla dem som var församlade på torget. Och några började gråta av rörelse och man såg många som gick fram till människor som de länge levat i fejd och ovänskap med och räckte dem handen och sade, se solen går ned. Och innan ännu solens sista glöd hade slocknat i väster hade över hela den stora staden spritt sig det ropet Se solen går ned Och det sades att många hundra människor den kvällen försonat sig med sina ovänner Och när följande morgon en kvinna berättade att hennes lille gosse som suttit i ett fönster och sett ut mot solnedgången plötsligt ropat till och sagt Se, se en ängel! Och på sin moders fråga talat om att han sett en ängel gå tvärs över himmelen och välsignande sträcka ut sina händer över staden. Då förundrade sig ingen som hörde det, utan alla sa det att förvisso hade denna afton varit en välsignad afton, då Herrens änglar måste glädja sig över att skåda frid på jorden. Många år efteråt hände det en gång att någon inför biskop Nisetas, som då var en mycket gammal man, började prisa honom för hans gåvor som talare och sade att allt sedan Johannes Chrysostemos dagar hade icke Konstantinopel ägt en sån predikant som Nisetas då smålog den gamle biskopen och skakade på huvudet. En enda predikan har jag hållit som var god, sa han. Och den bestod blott av fyra ord. Plågad av ångest och med skedmanna röst har många frågat mig, du Molle, vad ska jag göra för att bli kvitt mina ångestfyllda minnen? Låt mig då i all kärlek ge dig ett råd som jag i min ungdom fick utav min mor. Lär dig att älska, glömma och förlåta och så gör detta med ödmjukhet. Det är det du ska och glömma och förlåta Det är livets allra största hemlighet Kärleken är en underbar gåva Ge och ta med en smula ödmjukhet vi var nog ganska unga första gången Jag tror det var sommaren 52 Det verkar lite löjligt som jag ser det Men det käraste som fanns, det var vi två vi hade många sköna ögonblick tillsammans. Tillsammans mörka molnen trängde sig in på. När du lämnade mig och jag blev ensam. De minnes jag det år som här du var. Lär jag att älska och glömma och förlåta Det livets allra största hemlighet Kärleken är en underbar gånga Ge och ta med skriv vi kan väl börja om igen. Det är aldrig för sent att försöka. Och rådet som jag fick, det är inte ren. jag Älska glömma och, och förlåta, det livet allra största hemlighet. Efter läsningen av Anna-Maria Ros novell Se solen gå ner så hörde vi Molle Lindberg sjunga Lär dig älska, glömma och förlåta. 2008 skrev jag en sångberättelse, jag bodde i Småland i husfabriksriket i Vetlanda och skrev fem sånger om historien om Svenne Svensson. Den kommer här, fem sånger som berättar en fiktiv historia.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 Sen har han joggat lite grann. Sven Svensson och Hans Lena, de älskar sina barn. Och vårdar och matar och skjutsar och tjatar och hämtar hem från stan.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 Sven som ligger vaken Något han sällan gör Hans Lena sover där bredvid Och det är stilla utanför Det finns något bortom bergen Men han vet inte vad det är Imorgon blir det på jobbet För arbetskamraten Per För arbetskamraten Per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 Svensson är på väg från apoteket Han har häftig värkt där i sin högra fot. Han ropar Gud på väg där mot staketet På väg slå skallen i när det tog emot En annan gäst förehindrat värsta slagen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 Klädd i skjort som är en minimal jetar. Han sjunger och tar i av fulla lungor. En äldre man, jag säger, vad är det där för narr? Det är om Jesus och om och under. Om tro och du och jag vet inte vad.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 som visar sig för honom där till slut Ukulelemannen sa, ja det tror jag nog Hur vill du ha en levande gud eller bara ett bönessvar, Svenne Svensson? är du? Bara Jesu kors och blod Gör dig tillräckligt Bara ett bönesvård. Svensson, är du nu desperat, säger jag till Jesus. Er. tack Herre för denna dag. Tack för att varje människa är en berättelse och tack för berättelserna i våra liv. Var med var och en av mina lyssnare. Amen. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka.